Та все ж козаки порад, як зникнути з очей, не потребували. Четверо найсильніших отримали завдання розкинути кругляки на мосту, коли через нього перейде хвіст колони. Розібравши моста, вони повинні були залягти на правому крилі з ручними кулеметами. Іншу боївку у складі семи чоловік, на чолі з хорунжим кулеметником, галичанином Грабиком, отаман вислав на ліве крило. Їхнє завдання – пропустивши передову стежу, відкрити вогонь, коли чоло колони підніметься на їхню висоту. Під кулеметним вогнем більшовики мусять завернути назад або мчати в напрямку багнистої долини і річки. «Чекаємо. А хвилини чомусь дуже довжаться», – згадував отаман. «Всім здається, що чекаємо вічність. Бачу, як козаки нервово стискають шейки крісів, настають Повні сутінки. Врешті показується большевицька колона. У двійках, бо вузька дорога. Їдуть. Хтось із них запалив близько командира сірник і прикурює цигарку. Чую. Осторожно, товариш, сагньом, здесь днем били повстанці. Вже добру хвилину їдуть вони на віддалі п'яти кроків від мене. Обсервую їх із-за корча ліщини». Видно, як большевики везуть перед собою в'язки з сіном, мішки з селянським добром, вісом, ячменем, хустками, хатнім статком. Чому мій галичанин не стріляє? Мої думки перериває голосна серія кулемета. Цю ж саму мить блиснула стрілами та вибухами ручних гранат ціла лінія. Все кликоче, перерізує повітря і глушить. Промовив також із правого боку кулемет. Передні червоні спереду кинулись назад, а задні, яких підганяв кулемет, перлися вперед. На вузькій, глибокій дорозі кіннота почала колубитись, а ми стоїмо над нею і б'ємо чим попало – з револьверів, крісів, гранат. Деякі більшовики прорвались під кулями і попрямували праворуч від дороги, у багнисту долину. Там їм коні позастрягали і навіть потопились, інші втікали до села – і на мості під кулеметним і ікрісовим вогнем побільшували купу кінських та людських трупів. Місток через одну дошку мої козаки встигли розібрати, і багато коней покалічилось. У страху більшовики гнали й тратували один одного. За десять хвилин все було покінчено. На дорозі валялися трупи коней та людей. Мішки, в'язки сіна, ручні кулемети, повно шапок, обірваних шабель. Чути було стогін поранених, і Дорога була глинкувата, жовтава, а на ній великі, темні плями крові, змішаної кінської, з людською. Даю своїм козакам наказ забрати здобич. Маємо 13 сідел, чотири англійські кулемети Льюіса, 50 шабель, 30 шапок і большевицьких кашкетів та повно оброку для наших коней. Цілком здорового коня. Не здобули жодного. Поранених башкірців за їхні гвалти в селі я наказав розстріляти. Дев'ятий совітський полк перестав існувати. А ми не маємо навіть задряпаного козака. Тривалий рейд Отримавши доручення готувати з'їзд повстанчих організацій «Поділля», призначений отаманом на 1 травня в районі Вербецького, Майдану підполковник Коноплянко відбув із відділу. Комуністичне свято давало за поруку, що ворог не перешкоджатиме. Щоб відвернути увагу червоних від цього району, Орел заборонив тут будь-які бойові акції. Оскільки 27 козаків не мали коней, то був виокремлений піший відділ на чолі з Євгеном Ковбасюком. Даючи йому докладні інструкції, Отаман наголосив, що відділ отримує на певний час автономію – Єдине, що йому заборонялося – перебувати в районі Вербецького Майдану Написавши на тонесеньких папірцях декілька листів і давши гасла своїм довіреним людям Орел вислав їх зв'язкових в інші повіти Поділля Зробивши останні розпорядження, отаман на чолі кінного загону у сто авалерістів Вирушив у тривалий рейд, щоб повідомити про з'їзд повстанській організації місцевостей З якими мав безпосередній зв'язок Маршрут проліг через Брусленів, Янів, Калинівку, Вороновицю, Тульчин, Ямпіль, Кам'янець-Подільський, Фельштин, Проскурів, Старокостянтинів,